Senyors passatgers, el vol 207 aterrarà a Venus d'aquí pocs minuts. La vegetació d'aquest planeta podria provocar una reacció al·lèrgica en alguns de vostès, coneguda com a síndrome de Venus. En cas que presentin símptomes alarmants, els aconsellem que visitin immediatament un especialista. Servin la calma i posin-se les mans al clatell. Si valorvoren, no us farem cap mal. Escoltime, si us plau. Si és problema de diners els puc... Ah! Algú vol dir alguna altra cosa. I ara què coifatig m'han descobert malía? Ep eh, tu! Es pot saber què fas? Què passa, So des pleès d'alguna cosa. Contesta! Ah eh? Au, vinga, vinga, fes cas, posa'l les mans del clatell. T'he dit que facis cas, em sembla que no has entès amb qui les eus. Uh, fastigós fàstigós. Uh. Però... Oh. Perdó, jo no volia. Seu d'una vegada. Què t'ha semblat la petita improvisació? Els de Venus. Ah! És un robatori. <t> en> Milo, ens per enviar un simple paquet. Les tarifes són aquestes, senyor. Que és un paquet i no un trasplantament, d'acord! És que aquell sector on no ens consta l'ordinador, senyor. Faci't petit esforç, és tan amable, home. Haurem de llogar una nau correu especial per a vostè sol. Mira, nano, no em busquis les pessigolles. I repeteixo que les tarifes són... Aquí tens la pasta, envieu-ho ràpid on t'he dit. Senyor! Gràcies per la captura. A reveure. Torno a ser ric. Hola. Què hi fas, Tuki? Vull la meva part. Aquí? Ara? No xerris tant, que necessito els calés. Mm? Oh. Ja està. Té, eh? ja tens el que et correspon. Moltes gràcies, adéu. Ho ingressaràs al casino? És molt més segur que qualsevol banc. No es escarmentarà mai. <coughs> oh! Oh! Oh! Oh! Així aprendràs en no empipar una velleta. Fantàstic. Realment esplèndid. Tu has detingut tots els secretadors. oi? Ets un veritable mestre. Escolta, em podries fer un petit favor? Ah? Doncs em podries ensenyar com m'has tirat a terra? Era judo, això? O alguna altra art marcial? Què? No te'n vagis així. Espera't, jo em vull convertir en un campió com tu. No hi insisteixis. Quan dic que no, és que no. Va, no et facis pregar, au, oh, que només serà un moment. Sisplau, mestre. Ah? Ah? Merda! Però quin tio més passat ah? ah, ah, ah, ah, ah. ah? ah, Espera't un moment. Potser m'he precipitat. tingues una mica de paciència amb mi, sisplau. Ja se m'ha acabat. Al capdavall no et demano res de l'altre món. Mira, tio, m'estàs tocant els... Ah, t'ha agafat la clàssica síndrome de Venus. pren això, ja veuràs com et passa. Si és com mhoagraeixes? Fot el que desgraciat! Només era un simple caramel per la gola. Ves a la merda. Passem a la pràctica, doncs. I U! Em no em Em dic Rocco Bonaro, encantat de conèixer t' amic. Per fi una entrada de diners. Així que arribe a l'espai li prepararé un bon bistec. Però hem de concentrar-nos en el proper objectiu. Això serà, ho fa i fem polles. No has de fer cap força. Però si no en faig, com vols que tombi l'adversari? El més important és la fluïdesa dels moviments, no la força. Què? T'has de moure com l'aigua. Mm? Entens el que vull dir? No he entès ni un borrall. M'ho imaginava. Bé, intenta atacar-me amb el punyal. Et faré mal. No discuteixis. Prepara't, doncs! Oh! Oh! Oh! Ah! M'ha atropellat un tren? No he fet servir la força per defensar-me. Només he aprofitat la teva. Has d'aprendre a controlar-la. No serveix de res fer el moviment més perfecte si en el moment de l'impacte tenses massa els muscles. Relaxa't, perquè ningú pot pagar el vent ni a l'aigua. Per tant, t'has de moure com un corrent d'aigua. D'aigua? Això mateix. Res no pot resistir la seva lenta erosió ni la fúria impetuosa de les seves ones. Això ho saben fins i tot els nens, eh? L'únic que sé és que ara no entenc res. Brètol! Brètol! Eh? A veure si tens una mica més de respecte per la gent gran. Guarda'm això. Eh? Aquesta nit, no, demà a la nit quedem a l'església. Ei, espera't! És ell, que no s'escapi! Sí. Eh. El casino, eh? D'aquesta noia es carregarà la nostra reputació. No pateixis, en juga els seus diners. No sabem mai quan tornarà o si ho farà amb un aval al cos. No perdem més temps esperant-la. Estimo més dedicar-lo a guanyar-me la vida. Eh? En Pícaro Calvino. Fins ara només era un lledregot, però està pujant ràpidament a la llista dels més buscats. Ens permetrà sanejar una mica el compte corrent. Ah? Eh? Pel que robat Una de les plantes de les quals s'obté la vacuna contra la síndrome de Venus. És difícil de conrear i per això és una mercaderia molt valuosa. Eh? Eh, Mala Itziah! On es deu haver ficat? Jo ja, què sé! Quins collons que té! He, he, que No perdem més temps amb aquest tal Pícaro. Escolteu-me, siguem llestos. Venguem-la al millor postó. No, no podem. Ah, no? I això per què? T'has tornat boges És massa perillós embolicar-se en un assumpte tan delicat. No ho sap ningú que la tenim. Quan vas perdre ahir el casino? Gairebé tot. Vosaltres busqueu en Pícaro, que jo m'encarrego d'en Rocó. Uh. Aquell ja apareixerà. Però que no saps que la deessa de la recompensa es té els ulls del tot envenats? Igual que la deessa de la fortuna. La resta és d'una llançadora. Què hi devia fer en un lloc així? No en tinc ni idea. Entenc que alguns excèntics els agradi viure sols al vell mig del desert, però això ja és la rapera. No et moguis. No et moguis. Les mans enlaire. Uh, uh, no pretenia fer-te cap mal. Compte amb el gallet. Com et dius? Què hi fas, aquí? Eh? Uh? Contesta'm! Uh, vés amb compte. Deixa'm. Només he vingut a saludar el teu germà Rocco. Oh, no em pensava que fossis amic seu. Uh, bé, jo... Encara sort. Ah. <coughs> eh? mm. ah. Espero que després et rentis les mans. Ah, no el trobem pas per al lloc, senyor. Eh, eh, hola. La foscor en què vis la deca les plantes que curen la síndrome de Venus. Mira, de vegades allí peren unes petites espores que semblen flocs de neu. Tot i que són completament inofensives per la majoria de gent, a mi em van fer molt mal els ulls. T'ha afectat molt? Al començament, sí, però després t'hi acostumes. A més, ara entéc coses que abans no tenia. No hi ha curació? Sí, però costa molts diners. Encara que et sembli estrany, això per mi no és gaire important. Però en Rocco... Vol que recuperis la visió. Mira, ahir a la tarda em va arribar això de per seva. Sé que tothom parla malament del meu germà. No hi ha cap dubte que no té bones companyies, però... en el fons és molt bon nano. Jo deig una de les males companyies. Potser sí que t'hi assembles una mica, però alguna cosa em diu que tu ets diferent. Tu i en Rocco us assembleu. Potser sí que esteu embolicats en assumptes bruts, però sé que amb vosaltres hi ha part de veritat, de puresa. Tinc un pressentiment, per això em sento a gust amb tu. Parc de puresa. <s5> Parc de puresa, dius? Em sembla que la vaig perdre fa molt de temps. Eh! Oh, hey! Passa eh, hey, hey, hey. la cervesa! Eh! T ho, t bueno, que bonica cervesa? Eh! Guaita, guaita, oh, no, eh, que divertit! Ja. Eh. Que és un maco! Eh! Eh! Eh! Eh! Estic buscant en Pícaro. Saps on el puc trobar? T'equivoques, bufona. Jo no conec pas cap Pícaro. <ríe> el coneixes ara? Uh, doncs sí, ara que penso. Bé, Bé, què vols saber? Per què t'interessa el preu d'aquestes llavors? Només era una pregunta. I com vols que m'ho en passi? Al mercat interplanetari valen tota una fortuna. El qui les tingui pot viure de renda. Ah! Precisament per això serà força difícil trobar un comprador. Valen uns 8 milions i mig. Les has trobades? No. Ja m'ho temia. Com va amb en Pícaró? Està a punt de picar. Tu no et deixis prendre en roco. Au, oh, vinga, Rocco, contesta. Un punyetes ha amagat la meva planteta. Valdrà més que m'ho diguis de seguida si vols continuar viu. M'ha caigut i el vidre s'ha trencat. Ningú s'ho han passat, oi? Entoma-la! T'ha agradat? Algú m'ha dit que tens una germaneta que t'estimes molt. La família ho és tot, oi que sí? Ella no hi té res a veus amb això. <laughs> vaja, vaja, he trobat el teu punt dèbil, eh? Deixeu l'Estel en pau. Ah! Estic buscant en Picaró. Au, digue'm que saps on es troba. Well, no well, no sé Prou de xerremeca. On punyeta s'amaga? No. Eh? Has vingut. Em pensava que no ho aconseguiries. Havíem quedat, no? T'he portat això tal com havíem dit. He mirat el que hi havia. Aleshores ja deu saber de què es tracta. Cendra grisa. Una planta força cara. Val deu vegades més que la recompensa que penja sobre el teu caparró. Eh? O sigui, que ets un caçador de recompenses! I volies que caigués a la teva trampa... Sí, que fas tot això per la teva germana. Vés-te'n, de pressa! Et mataran! N'estic farta. No paro de donar voltes. I tot plegat per res. Em sents, eh? Et pensaves que et sortiries amb la teva? Qui ets? Ell no hi té res a veure. T'ha portat la cendra grisa. Vinga, deixa el marxar, si us plau. I ja em quedo jo. M'has portat el que em pertany. Això tora. Ah. Prova la filla! filla. Ah. Ah. Espereu per matar-los! assisteix a serà pitjor ah! Ah! Ah! Ah! Ah! La nostra mica peix sempre tan delicada Ei Vols parar de disparar no paguen part recompenses pels morts. As caçadors de recompenses recupera de seguida la veí de planta! Ah! No et moris, ara! Fes-ho per la teva germana, si us plau! Mestre, m'has vist? Era un cop digne de tu. Molt bé, però ara no facis esforços. Avisaré un metge de seguida. Ah! Rocco! Fes-me un últim favor. A la capsa de música que li vaig enviar. Ja ho sé. M'encarregaré de la teva germana. Gràcies. Vaig a demanar ajuda. Tu, mentrestant, no et moris! si ens haguéssim conegut abans hauríem arribat a ser bons amics ens ho hauríem pogut passar molt bé uh. Estela Bonaro, habitació 243 Moltes gràcies Seu. Ah, Spike, m'alegro molt de tornar-te a veure Ja saps què ha passat? En Roc ha trobat una planta de cendra grisa Per fi em podreu parar i tornaré a veure És fantàstic, no trobes? El primer que vull fer és veure la cara del meu germà Per això li he demanat que vingui de seguida Ho hem de celebrar Ja ho entenc, és a la presó? No I aleshores què ho fa que no m'ha vingut a veure encara? És mort, oi? Ja. Stella... Uh... deixeu estar. No diguis res. Ara, vés en. en Rocco va cometre una equivocació i l'ha pagada amb la vida. Ara t'ho prego. Necessito estar sola. Espera't. Quan vaig perdre la vista, era massa petita per recordar-me'n. Tu, que vas veure? Digue'm com era. No serviria de res que te'l descrivís. Tu vas veure més coses en ell que en ningú altre. que junquim un de formes i estats un altre. Dequestes pomes, els verdes és Sí, Fins un altre cowboy de l'espai Així té ta de no m'atacava que え、て誰だお前え、自己紹介します。エドワードウォンハウペテルチブルスキー 4 世代だよ。あ、ゲーの名前だな。誰よこいつ。名前は自分でつけました。かっこいい。大体 4 世代って何だよ。次回、ジャミングウィズエドワード。え、ところでこの子誰なんだ